Simino baten burutazioa. Izakia aberea baino gehiago omen da, oroimena eta galderak tituelako. Eta hizkuntzak ematen dizkio horiek denak adirazteko ahalmena eta askatasuna abere iztunak gira. Euskaldun zorion eta mali dikziorako. Ez dugu ezer, ez erri, ez ikusdiagitasun, ez derecho eta aldiberean dena badugu zeren gure itzaak ematen dikute gure askatasuna, izaera, eta oroimena. Antzerkian ari izenez aspaldi guntan, Garapet kontseinuko bilkura batean izan naiz Euskal Herriko Luralde kultur proiektu bat definitzeko asmoz. Hor, mesfiratzen naiz zeren hitz handi asko aipatzen dira esaldi bakar batean. Zehaztu gabe zer eranaidugun hitz horiekin eta itzulpenek trampa asko gordetzen dute. Hots, egunon bonjour kulturak suuntxitzen gaituela pentsatzen dut, adibidez. Peibask eta Euskal Herria. Ez da gauza bera, ados gira, ez? denean ulertu behar da franziaren ipurtzoluan kokatua den Euskal Zilinuen Lugaldea. Peibask ez da Euskaraz mintzatzen den Herria. Euskal Herria. Ez da gauza bera? Kultur edo kultura aipatzen denean, berdin? Kultura erraiten denean nik ikastolak antolatutako kontzertuak ikusten ditut, presoen aldeko antzerkie eman aldiak, eriko bertso saioak, lur okupazioan transmititzen dien baloreak eta kultur ereitean ulertzen dut berogoi euroko antzerkit txartela. Bordeletik pentsatutako edukazioa artistik. Hauda euskal simunueek ongi ulertu dezaten zer den zibilizatuak izaitea eta zer den egliasko kalitatea territoa erraiten denean, ulertzen dut gabegoa, ulertzen dut frances estatuaren barne konkista, eta lurraldea erraitean, ulertzen dut eremu zabal eta mugagabe bat Euskararen Lugaldea etengabe mugitzen den eremu bat orduan, alde zauretik badakit zaila izango dela elkar ulertzea zerren hasiarako konzeptuak ez dituko berdin ulertzean, ez da ulertzean ahal, nik frantxeesa badakit. Eta konzeptu horiek aspaldian diogatzen ditut bi hizkuntzetan. Bilkura labur biltzeko eh, Ordu derdiz frantzeseaz eh, Gingasola saldia Eta ni isirik egon nahi zeu Nuen mintzatzeko Intentzio izpirik Eta ongi ikasiaren aurpeia emateko joan nintzen Ostatuan eraiten diren orokortasun handiak Egan dira, baina garagarnu gabe eh, Nik ostatuko kontuaak Ostatuan nena ditut Garagarnu batekin Eta lagunekin alainan Baina bilkura Demokratikoa izan nahi duenez, denak mintzatu behar izan dira. Eta eskatua izan zait minzatzea zeren gola, euskaldunek ere erakusten alhal dute saiatzen direla integratzen e, frantsesez baina integratzen. E, e, Aan jos nahi duzen bezala mittzuko naiz baina euskaraz. Lehen egndakoengatik azaltzen dut nire problema, nire problema ez da euskara salbatzea. Ez naiz pinguino bat. Ez dut salbatua izan nahi, nahi dut nire izkuntzan bizitzeko eskubide simplea, beste dikerz. Hemen arazoa aspaldian ezagutzen dugu bat. Ana agentek gantzuena, gure ondarea testamendurik gabeko ondarea da. Hots, guri da gaitea nola, noiz eta norek hil partekatu nahi dugun gure aberastasuna, gure kultura diskriminazio sistematiko egoera batean bizi gira, eta beti barkamen eske ibididea dira gure izkuntzan adizateko. Orduan, diskriminazio egoera baten aurrean diskriminazio positibo bat martsan gari behar da, zerren parte ez da naturala, kulturala da, ikasten da. Eta ezin zailo merkatuari utzi gure kulturaren kudeaketa. ez. Orduan, Ba, Euskaraz egiten den edo zer, diruz eta baliabidez, frantzesez baino gehiago sustengatu behar da zerren bestenez. Diskeminazioa da sustengatzen. Hau, feminismo garaiteriak osorri espikatu du eta azkenik. Gelitu behar gira Euskalun honen aurpegia saltzen gure artearekin. Hau ez da sekura artearen lekua izan. Urratzen jakin behar da gizarteak behar dios ditzan gure zauriak. Hau hankion lukuk bizukion txasaltzen du. Barakit agresio bat bezala hartua izango direla nire itzak, zeren publikoki ki euskaraz aritzeak tabu bat hausten du. Ez dut nire esaldia bukatua izan ere. Oio bat entzunut nire parean. Onbalo le lesi parli, enkor lontan, lui? Isilingu behar nintzen. Zeren erronka esindadio. Simino bati esintzaio demokraziaren esparrua zabaldu. Bestera basia etoriko zaigu gainera. Bilkura bera pilkurat joiten da eta eskalduen kontrako augeritzi eta erra zabaltzen da guztien agiduradako euskaldu nona bere ziren. Ezgirara guertuko euskaraz. E Esistitzeko eresistentziara behartuak dira. Euskaraz existitu eta errisistitu gauza bera da. Joseba Sarriona indiak dion bezala. Hitz eginez, munduaren tamainako bizilekua bihurtzen zaigu hizkuntza. Hortuan, bai, bai, segituko dugu Euskaraz. Egozko kriz, pozez, zorionez eta zoroz pasunez. Antzerkia gurea da eta elkarrekin partekatuko dugu. Aske eta ez eske.